مخترم و اوردنگو السلام علیکم اللہ مو ہمیشہ ترو تازہ و, و خوشحالتاتا دا دمشکات شریف درس دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا پا آواز بانتاس آوری دا دی ریکارڈ کونکر سردار علی اتر فروش موبائل نمبر دا 03391645 سو کتاب و تحارت کے باب شروع کی گی باب دے دا, دا ادس ماتی آداب یعنی باب و آداب الخلائی د دکان نمبر 2 پټرا توحید و سنت 66 این سی ڈی ریکارڈنگ سنٹر مدینہ منہ جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش تعبیل خلا باب د بیان د آدابو د بیت الخلا کې ادب 66 وې مراات حد کل شید د هاری او شید حد لحاظ کو او ادب دې ته استعمال دا شی چې غ محمود بی قولن و فیلن. وی قولنا او فعلا لکوی آداب الدرس د درس آداب دي چېږي ویو قابل خو غور نه خان دي بنا ابسیات بنکه آداب القاضی نو آداب الخلا در ذکر کئ چې سره بیت الخلا ته د حاجت د پار راضی نو دي سو آداب دي او خلاف معنا د صدا وی خلا تا خلا زکا وی دا مانے و مکان خالی نو انسانم د حاجت دا پارا پدی کی یوازی وی نو زکا دیتا خلا وی بیت الخلا یعنی اغکور دی یوازی والی عن ابو ایوب الانساری دا حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہو نروایت تے ندیخ پلنم نے خالد ابن زید دا انساری د دبنو خزرج قبلی ندے و نجاری لے دته ابو ایوب المدنی وای دې لیلۃ العقباء او بدر او احد او پټول jihadونو کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم سره شامل او نبی رسلام د دوسر دیرو چې مدینه منوره تراغه دا دس دے مدینی ترا غدا غم مبارک صحابی دي چې څو میاشتې د په کور کې نبی رسلام ملم او او د دکور په مدینه منوره کې د کور په مدینه منوره کې او د الله د حبیب نفس دې رزمانہ ژوندو تر دې چې قسطنطینیه کې د وفات شو د معاویه رضی الله عنه خلافت نو د غزا کولو دی بیمار شو او کله چې بیماری ډیره شنو مرګ ورته وی چې زه وفات شم نمازان سرواله نو کال چې تاسو دښمن ته مخامخ صفونه جوړوي په قتال کې نو ماوعد قدمونو د لاندې دفن کوي دا د صحابي د جهاد سره شوګوره بډا سپینګیرو خو بیم موږ د الله رب لزت والا را کې قتال او جهاد کولو وی اذا انا مت فاحملوني چې وفا شنه نمازان سرواله فإذا صعفتم العدو کل تاسو سود دشمن سره سفونه جوړ کای نو د قدمونو د لاندې ماده دفن کای نو یې د شپې دفن کړې شو هاه دا ح تر وا چهنه د قبر نسوک فتنه لوی صحابی وکړه نو امیر حکم وکړي دا اسونه د دې پاسو بوزي دا بوزي هاغه درې لا شپټ نو قبر لیلن د شپیا دفن کړې شو او امیر یزیدو نو یزید حکم وک وبال خیر تقبل و تدبره حتا عامی قبره دغه قبرې په ټکو خلقو او ددن یو سل پنځوس احادیث منقول دي یو سل پنځوس احادیث منقول دي او دوی او ټول مرز jihadونه کړیو په اخر کې د jihad او د قتال په لار کې د jihad د قتال په لار کې د تا وفات حاصل شوی <تصفح> ابو ايوب انصاري رضي الله عنه نن روایت ته فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي اذا اتيتم الغائطه كل شرا شي تاسو ليو د سما تيتا غائت وي سل کوي مكان مطمئن واسع او بیا هر ځای لوي شيږي کې سړي قضای حاجت کوي واي كلا شراش يود تاسون قزا حاجت تا فلا تستقبل القبلة نقبلي لمخ کوي يما ولا تصطدبروها ومورتشا کوي دي زد وجنا نبو ارتشا کې پود اسمات کې او نبو ارت مخ کې ولكن او غربوا لیکن مشرق طرف تمخ کوئی یا مغرب طرف تدا دا مدینی والاو د پار حکم دے ولیکن شرقو او غرقو مدینہ منوارا کی چون کی قبلہ شمالا جنوبا دا نعلتا که مشرق یا مغرب تمخ کے یا شاکے نو قبلی لنشارازین ولمخراز زمون خلقو لا حکم شمالن جنوبن شمالا کی جنوبا کینے نعلب قبلی تشاندازی نو دا حکم د مدینی والاو د پار خاص ده. ذ کدا عری قبلا اغا شمالم جنوبا وروي ولكن شرق وغرب مشرق طرف ته مخ کوي یا شا کوي یا مغرب طرف ته مخ کوي او شا کوي داد جمهور علماو مسلک دي داد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دي چا دسماتی کی کړه په صحرا کې دی او په شهر کې دنه دی نه مخ کوي نه شا کوي باز علماء کرامو حکمدار چي په صحرا کې او په فضا کې هوونه مخ کې او نه بشا کې وايي کې سره مثال پتور په شهر کې او د شه حا کوي نو دای ز فرادا حدیث دلیل لاروستو چې راضي خدا د جمهور مسلک نه قال شیخ الامام ویل شیخ امام محیوسن رحم الله وې دا حدیث په صحراي الصحرا برکه خدا د وی قول باز نور نماز سحرا او د غیر سحرا فرق نه کوي و اما فل بنيانه ورچ پا بادای کیله فلا باسا نباق نشته د کی او شری قبل لشاکا لما روا لمارو یان عبد الله ابن عمر داغه و جن روایت کړه شوه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال واید ارتقیت فوق بیت حفصہ ذخاتل ام د پاسه د کور د حفصي رضي الله ان حداد د او په امهات المؤمنين کې وا و ازدا غيده کور شت تو خط لباز حاجتي د باز حاجتونو نه پاره نفرایت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي رحمه السلام کوتو يقوي حاجته القضاء کولو مستدبر القبلة او قبليته شاكړو وا مستقبل الشام او شام طرف ته مخو متفقن عليه نو کوم علما چې شاکول جواز په بنیاد کې وې دا حدیثه ذکر کړي او احناف دا وایي چې دا مخ کې حدیث قاعده کلیه ده قره فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروا هدا ته قاعده کلیه وای یوه قانون جوړ کو او دا عامه رستو واهې هدا ته وای واهې جزئیه غونته نه او د دی, دی علماء یو قاعده ده وی واقعت حال لا عموم لها واقعيات احت او حال ديو صحابي دي له عموم ني بل د هر پدي کې خصوصیت پدي کې د خصوصیت احتمال مشتا شد دا د الله ز حبي خصوصيت نو عام حکم د جمهور په ني زده چې نه به مخکي او نه به شاکه و سلمان